BOSKATU ALA EZ ETA BOZKATZEKO TAN ZER BOZKATU Hauzei askoren gogoan itzulikatzen zaigun galdera. Bedelein emantzipazio perspektiba batean kokatzen direnen zat Lepenen alde bozkatzea, pentsa ezinezkoa biapenua izanik Berri zerea rapatua gira, franziako sistema eta egoera politikoaren zuron biloan Deialdiak nun nahi entzuten dira Macron bozkatzea, autoe responsable bakarra dela bai estatuz Nola egin, ziorizaiteko leupen ez dela pasako, Macronen proiektu politikoak legitimitate albeza inguti bilduz. Ez inezko ekoazioa. Tiakinez, aptatuz gero konstituzioak emanendion poderea nahi bezala erabiltzen ahalko duela. Hale gehiago asken mandatua duela jakinik. Etxigaria benetan. Askok pailatzen dugun egiazko soflikarioa. Lehen itzulian gertatu fenomenoa errepikatzen alida. Horroit nola ez emurren gehiigik erriek lepenen anta gaitza simpatiko eta onargarriago bihortuzuten. Biitzulien artean, lepenen programan fokus bat eginez Makronen Milana dezagertuz doa. Ez, migranteak ez dila lachetarkatuak izan, bortizkitratatuak eta kampolatuak. Gouvernamenoak ez du chustatu islamofobia. Ez du ere presioa lekin errantzun, erri mobilizazioa erri, eta bere poliziak ez ditu Eundaka zauritu eragin. Ez du inungo legerik bozkara gure askatasunen muristeko. Eta ez da inundik inora autoritarismora legatu. Erri interesak izan ditugu gogan denbora guztian, eta ez aberatzenenak. Klima aldaketa frenatu eta inguru giroa zainzea, lehen egunetik bukaera arte lehen tasunak izan ditu. Loralde izkontzak babesteko murak legea erabat sustengatu du eta eskoleriko bake prozesua ziztu bizian hainzinatu da. Eta horoz gainetik, hitze mandakoa bete du hitzezitz frantzian bezala ipar ere. Ara, diaren itzulian Leopenen parean egoiteak permititzen duen mirakulua. Macron eta lepen ez zila berdinak ez, alta diskortxo eta diferenziatatik agaratago, berklaxe interesak, berk sistema defenditzen dituzte funtzean. Dilemna guzioletatik atelatzeko bako txak atseman berko du belebidea, mainan igande honek izanen du biharamuna. Kaxu busietan, atelako den prezidenteari kontrapixoak shortzeko tenorea etoriko da. Lege biltzareko abdezkundetan lehenik, mainan aldiberean, mobilizazioetan, bestelako agenda sozial eta politikoak justatzeko. Baxa egunan.